Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Mitt i sommarhettan slår vi till igen- detta är bb på gt.se som du lyssnar på. Det är avsnitt 148. Och vi kunde väl mått bättre här i hettan om vi pratar om de blåvita tangenterna. Jag var själv ute en sväng på stan efter matchen igår. Och... Mitt mest bestående minne från detta är när vi ska gå och köpa oss någon sorts mat. För inne på det här gatukökskebab-slash-alla-hamburgare-i-världen-stället som vi hamnar på, jag och Peter Malmros och Hampus Jax, våra vän för övrigt, så har de dagen till ära bankat upp sitt flaggskepp kan man säga på det här stället. Eh, vi mötte ju Sirius Från Uppsala i Uppland Då har de någonting som heter Upplandsbricka Mil Upplandsbricka, det låter som så här Hassan-avsnitt liksom Som är alltså Två korvar Mos och pommes Samt räksallad Det är alltså mos och pommes Och räksallad och korv Och så är det Eh, liksom någon sorts saltgurka till förbannelse och någon dricka får man. För 84 kronor så får man alltså en upplandsbricka. Men jag undrar hur många sådana de kommer sälja på det stället på Järntorget i Göteborg. Eh, det har jag faktiskt ingen aning om. Men det var lite den fielingen man hade efter matchen. Det var allt korv och mos och pommes och alla jävla röra på samma gång. Och så slutade det som det gjorde också. Hur är läget, Glimmer? Det är bra, jag hade ju tänkt att ladda med någon sorts ångestmonolog här nu när vi drar igång Men jag är mest chockad över att den här Upplandsbrickan innehöll räksallad För räksallad för mig är ju extremt mycket västkust ja, faktiskt det är och, och, Nej, det är väldigt lite Uppland alltså ja, det, är ett jävla, det är ett jävla haveri bara Och det är väl någonstans där som vi, som vi ligger, eller? Ja, någonstans där. Jag tänkte att jag ska inleda den här podden på samma sätt som jag gjorde förra veckan. Du ska alltså fråga var, var vi är och var vi befinner oss? Nej, jag ska knäppa en öl här. Jag, jag har här. Ska se. Det här. Är nu idag dagen till ära då, så, så för, förs mina tankar. Eh, eh, mer norrut än jämtland, nämligen till Norrland. Och jag tar nu alltså en smuggelöl Norrlands Guld 53, som har fått se svarta inslag på burken eh, sommaren 2018. Jag tycker den har blivit svarta fin där rubriken. Ja, ja fint. Är det, det, det eh, Patrick Lindbergs begynnande sommaralkoholism? Vi får liksom <laughs> höra live rakt in i öronen. Eller? Men den kanske behövs. En sommar som denna. alltså Dels då vädermässigt så gör det att man behöver så här eh, inmundiga enorma mängder vätska. Och ja, sen kan man ju då... På vädret, nej, nej, precis. Men, men då kan man ju samtidigt då selektera vilken typ av vätska man känner sig vara behov av. Och om man lever i blåvita livet så kan man kombinera det med en ångestdämpande vätskan öl. Så det är därför ni får vara med om den här eh, jag tycker inte man ska skoja om alkoholism. Jag tycker vi släpper det, okej. Det, det finns väl då, med tanke på Uppland och så vidare, för det finns väl en hel del människor uppåt landet som kanske har en och annan synpunkt på, på vädret den här sommaren. eller? Med tanke på dem ofantliga mängder med polska brandmän som, som, som forslas genom landet. Vad är det som är så jävla, jävla liksom uppseendeväckande med att det åker 20 polska brandbilar öppet till och släcka? De är överallt på mina sociala medier och folk står på broar och det, det är liksom som att de har, har, har hittat botemedlet mot AIDS eller någonting, de här polska brandmännen. K kanske det är. Jag ska villigt erkänna det att när vi var på Öland Första veckan där Så det ja. tog rätt många dagar För jag kopplar bort allt Jag kopplar bort så, så, sociala medier Och hela den biten näst till Och sen följer man bara de här ifk -GBG taggarna Och det skrivs Så jävla lite om, om skogsbränder i just de taggarna Och sen så såg jag bara fotbollen Och såg jag bara på Simors kanal liksom, Alla matcherna typ så det tog ju nästan fem dagar innan vi ska åka till lådbilslandet som ligger på Öland. Och jag säger till min sambo nu lyssnar vi på radio här istället för att lyssna på den ljudboken som vi just då lyssnar på. Och då får jag höra så här, det pågår just nu 60 bränder i Sverige och jag bara, va? Skojar du eller? Så det, det, var, det var någonstans uppfriskande och var bortkopplad också, på riktigt. Men man behöver det ibland. Så kan det vara. Tror du att våra lyssnare är sugna på att höra om så här, min campingsemester och diverse skogsbränder? Eller ska vi gå på det, det blåvita livet? Det ska vi. Vi ska väl också tacka veckans sponsor väl. Ja, tack så mycket, Expect, för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Den här veckan är fan ett superbevis på vilken nytta ni gör. För jag har fått köpa in en mikrofon som du just nu... Har, för vi sitter på olika plats och jag vet inte ens var du befinner dig, Johan, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men vi får väl tacka Expecto för att jag kan ligga här i soffan i min mamma och pappas kokheta jävla husvagn som de har på tomten <här> <här> utanför deras hus vi är där och hälsa på lite. Vi hade olika uppfattningar, jag och mamma, om. Hur varmt det skulle vara i husvagnen nu. För mamma trodde nog att Asien skulle vara på i den. Och jag hävdade att. Är du säker på det? Jo, det var. Det var hon. Men det var bara 34 grader när jag öppnade <skratt> dörren här. Det har väl <skratt> svalnat av något. Men om du vill ha en riktigt otäckt bild i huvudet så är det mig i badbyxor lätt svettig över hela kroppen. Jag har sett det förut. Försökt, så kan du försöka sova sen liksom. <skratt> jag har men sätt det förut. Den här svindyra mikrofonen som man behöver för att göra och sånt, den klarar även detta subtropiska klimatet i mamma och pappas eh, husvagn. Så det är fan ett bett som jag inte skulle satsas på innan, så att säga. Jag vill också reservera mig nu, för att den mikrofonen du har fått, den är... Det är en riktigt bra mikrofon Men det ja. kan, det vet inte jag här och nu För jag är nämligen teknikansvarig För den här podden Och du har skött de här inställningarna själv Så det kan mycket väl vara så Att det ni hör just nu Är ganska kastljud från Jocke Och då är det hundra procent Handhavande fel Från hans sida det st Den står på räck Jag <laughs> har tryckt på den röda knappen Som jag har tejpat ja. en röd tejpit på ja, det är bra Jocke, fan Nu skiter vi där Berätta nu om dina spontana tankar Från IFK Göteborg Mot Sirius Eller rättare sagt omvänd ordning Sirius mot IFK Göteborg Som utspelade sig i söndags klockan 17.30 Om man ska dra ner det väldigt snabbt Så var det en riktigt dålig match Mellan, mellan två riktigt dåliga lag Som ändå avgjordes Av en ännu sämre domare ungefär så. Eller? Ja, det var ganska bra summerat. Vi får ju en väldigt fin öppning på matchen redan efter 12 minuter så döms matchens första extremt billiga straff, om vi vill säga så här i efterhand. Ja, oh, yeah. Och där fick vi ju då svar på vem som är första straffskytt. Vi misstänkte ju att Georgi skulle ta över efter hans eh, fantastiska hattrick uppe i myggtäta Boden. Men det visade sig sen när det väl gällde att Emil Salomonsson, som den sanna vicekaptenen är, fortfarande axlar straffskyttrollen och högt tag i bollen och lägger en ganska fin boll upp i nättaket. Det var väl, om man ska välja ut två stycken aktioner från Emil i den här matchen, så den straffen han sätter, den håller ju, där, där, där toppar han så att säga i matchen. Och sen så vill och... du bara säga att det gick ut för det därefter, menar nu. Nej, alltså kontrasten mellan den här extremt proffsigt och bra och snyggt slagna straffsparken till den situationen där Emil själv åsamkar eh, straffen som leder fram till Sirius kvitteringsmål. Den är ju himmelsvid, för att ta till stora ord. <laughs> för i, i, i den situationen så jagar han ju deras spelare, jag vet inte vad de heter i det laget ens... Eh, och han har ju Starfält som ligger för honom Som behöver verkligen inte ta den här chansbrytningen Och även om vi tycker att den var billig Så, så hamnar vi ju precis där man, där man hamnar allt oftare nu i sådana straffsituationer Man ger alltså domaren möjlighet att blåsa straff Och det ska man inte ens behöva göra i det här läget Så där var det ju verkligen heaven en hel för, för Emil som Solomonsson eh, När det gällde prestationer i matchen och då framförallt straffar jag läste på Twitter eh, en gammal, eh, hederlig eh, ifk support som heter Thomas Eriksson som skrev eh, att det, eh, det som Kim gör i den här matchen när han då tilldömer tre stycken så extremt lätta straffar det uppmuntrar ju faktiskt spelarna till att gå in och söka straffar i straffområdet. Jag vet att man för många år sedan, eller för många, men ganska nyligen pratade om att man skulle försöka eh, straffa det beteendet, men det vi får se mot Sirius är ju snarare precis tvärtom. Ja, men det är som att de har tagit den här VAR-teknologin och liksom tryckt den in igenom något sorts jävla allsvenskt filter utan kameror. Mm. För det är ungefär sådana situationer som de hittar i VAR, liksom eh, som de gjorde på VM där, där liksom en touch i superslowmo ser verkligen ut som en, en fällning. Mm. Men när man ser det i, i själva eh, IRL så är det ju inte så mycket till situation Men det är som att de har kört det här baklänges Och in genom alla Kims hjärna Och jag vet, jag vet inte vad det är Alltså för man, man, kan, man kan ju dela upp hela liksom matchanalysen då Som jag lite snyggt gjorde då i två eh, grejer Och då är ju de här tre straffarna Det blir ju centralt och det blir avgörande För hur dåligt en blåvitt eh, löser själva matchprestationen så hade man nog fan kommit undan med i alla fall en poäng om inte det hade varit så att Al-Hakim skulle blåsa straff i precis varenda tillfälle som man, som man hade att göra det. Så det är den ena delen i det. Och om, om man redan ska dela ut någon sorts veckans idiotpris. Jag vet inte, vi hade en annan kandidat som kommer sen också. Så, så, så är det. Alltså det är så jävla märkligt gjort bara. Han borde ju verkligen bara fundera på vad fan han sysslar med. Jag tror att vi bägge två är överens om att straffarna i, i den här matchen är inte problemet. Eh, men de bidrar ju till redan större problem. Förstår du vad jag menar? Ja, ja nämen så här. Vi sätter oss i en situation genom att vara så dåliga. Så sätter vi oss i en situation där de här besluten från domaren kan bli avgörande. Även om vi möter seriens sämsta lag. Och det är för dåligt. Sen är det också för dåligt av domaren. Typ. Men om man backar bandet lite då till, till första halvleken för där var det ganska mycket som ändå kändes bra även om jag tycker då att vi låter Sirius ha för mycket av possession och, och spel och ta tag i, i taktpinnar och sånt där. Liksom, visst, vi är på bortaplan men det är gräsplan och jag tycker vi, jag tycker vi ändå ska kunna eh, dominera matchen. Dock så står det ju då 2-0 eh, när det är på övertid i första halvlek Eh, straffsituationen som du sa Emil som slår in en, en perfekt straff Och framförallt då Georgi Kalashnikov eh, Karasvili som tar bollen på egen plan Alltså var någonstans eh, världens enklaste assist av eh, Seb eh, Olsson där. Och eh, ja, springer igenom och, och placerar in bollen på ett riktigt sånt där romario om, man, om någon minns honom, på, på ett sånt manera, liksom alla ni, 94, när han bara liksom ser att, ja men där borta vid stolpen där är det ledigt, där kan jag lägga in bollen och så lägger han in den där, och inte speciellt hårt heller det är ju extrem klass Det är ett rompenmål med högerfoten är det vad du säger? För vad jag lyssnät på fast löst liksom. Ja. Jag vet att Lasse Vi gjorde något sånt mål uppe i Örebro för massor massa år sedan, när Han liksom bara såg. Att, men där borta är det ledigt, ja men då Petar jag väl in den där. Det ser ju ganska eh. enkelt ut i Georgi Gör. För han bara ju enkelt med bollen och eh, tar sig avslutet i bortse. Men det är, är alltså svårt att göra så för att du måste. Göra ett litet dryck strax innan du skjuter för att täcka täckande... Alltså försvararen kommer ju att kasta sig och täcka. Det är en väldigt fin prestation och det är lite den typen av soloräder som är väldigt uppfriskande att se när det känns som mörkast i föreningen. Det är inte kul att vara i Sköteborgs support just nu. Det har inte varit roligt på ett bra tag men det är om möjligt som tråkigast just nu. Och man kan tjata om det här jävla tålamodet. I all evighet. Men det är fortfarande piss. Och då är det så skönt att ha den lilla ljusglimten. Och jag sa det. Föreställ dig att vi hade haft Georgi när vi hade ett välfungerande maskineri runt oss. Föreställ dig att vi hade haft Georgi under 2015- Ja men det... han bara hade kunnat liksom få, få, få lite mer chansreserverade Lycka liksom och, och skjuta och få lite oftare sådär. Få lite hjälp ja. Jag ser i alla fall en stor potential i killen Och det känns väldigt skönt Att ha den här och nu I det här läget Ja det är väl fan det enda lilla ljuset I ett ganska konstant Bäckmörker just nu annars För vad fan är det Som gör att när vi vi har 2-0 på series sämsta lag och det är sekunder kvar av första halvleken. Och det kommer en frispark utanför straffarordet och man känner att fan, det här, det här kan nog bli mål. Man, man har ändå liksom ryggen mot repen på något sätt. Mm. Vad va är, va är det som gör att det är sån jävla osäkerhet? Och att det, liksom, det känns som helt självklart att, att, att det ska singla in en, en reducering där. Vad, vad, vad är, vad är, vad, jag, jag vet inte nu, för nu är det psykologi eh, på en nivå som inte jag hanterar. Ja, men ja, det har väl i grund och botten, som, och det kanske är ett jävligt tråkigt svar, men det har väl i grund och botten med bristande självförtroende att göra. Det är väl bara att jämföra med när Viktor Sjöld vinner Skytteligan i Superettan med Falkenberg och Chip. Bar in bollen över målvakten Till exempel på Tele2 Arena Mot Bayern Jag tror att, att Hela laget just nu det, Man pratar om att IF Göteborg Går igenom ett stålbad och det är Förvisso sant men de går ner det här stålbadet med så sjukt alltså nedhängna huvuden. De mår riktigt dåligt och jag tror inte att det är många som tycker det är särskilt roligt att gå till jobbet dagen efter. Ta bara Tobias Hussén som annars alltid är superbalanserad i alla intervjuer. Som aldrig får ut sig en groda eller någonting. Säger ändå i en intervju här nu. Just nu känner man nästan bara för att lägga av. Och någonstans tror jag att, att allt mynnar ut i det här att när till och med världens mest stabila Tobbe Hussein råkar säga en sån grej som man vet att medierna kommer snappa upp. Och, och givetvis göra en stor grej av vilka faktiskt, alltså jag blir väldigt förvånad, exempelvis Malmö då, inte faktiskt plocka upp och börja håna på med som hade varit extremt naturligt i det här fallet. Jag tror att det bara handlar om... om Huvuden som hänger riktigt, riktigt långt ner Jo, jo, men man kan inte bara säga att det, det är självförtroende och självförtroende för, för det kommer ju av någonting Och jag, jag kan väl också tänka mig att eh, Alltså, en stor del av det dåliga självförtroendet eh, hos, hos de bärande spelarna Kan nog ha om, om att göra med att man känner liksom en uppgivenhet i klubben Det är liksom man är, man är tömd på kvalitet liksom. redan, redan innan Sommaruppehållet Så var det ju inte high life, liksom Och de har ändå blivit av med En ganska bärande spelare I varje lagdel liksom mm. När Seb Eriksson, framförallt Och Mick Stiskerud som var lagets bästa spelare Och Gustav Engvall När, när de försvinner bara liksom det, det dräneras liksom Och folk känner liksom på något sätt Att jag är på ett sjunkande skepp mm. och, och det finns inte jättemånga Att vända sig till eh, det, det, det pratas inte liksom På ett positivt sätt För att man känner på något sätt Att, att kvaliteten håller på att rinna Ur eh, laget det, det måste ju På något sätt bottna i någon, För det är ju inte bara liksom Ja dåligt själv för det, det har gått lite dåligt eh, Det vänder nog snart liksom För jag menar man slår ju ändå Örebro på hemmaplan. Liksom. Man borde inte komma så nedtryckta i skoskaften liksom, till eh, Sirius-matchen så att det här ska, ska hända. Liksom. Så att det måste ju vara på ett högre plan den här gången vilket kanske är lite farligt då. Ja, men Tror du inte att det samtidigt kan vara en stor lättnad bland spelarna? Och, och när man då får in det här 2-0-målet och känner att nu har vi det och sen så får man ett läge emot sig så blir man så orolig för att tappa det. jämfört med den person som, som ska hålla föredrag och så tänker den hela tiden, nu får jag inte göra så här, nu får jag inte göra så här, nu får jag inte göra så här. Och av den anledningen så händer det för att man har haft det lite motigt. Jag vill eventuellt eh, tro att det kan ligga, att det kan vara någonting i den stilen det har att göra med. Ja, för jag menar, vad som hände sen i andra halvleken är ju då den här situationen som jag pratade om med Emil Salomonsson som ändå är en jävligt rutinerad ytterback som normalt sett inte ska ta ett sånt pantat beslut som man gör i det läget att, att, att liksom försöka chansbryta i straffområdet när han har sin inneback innanför liksom. Det är något som är jävligt eh, skevt liksom när så pass rutinerade spelare tar så mm. såna Juniormisstag? Jag vet inte. Sen så, trots den här kvitteringen och trots att vi blir liksom ganska nedtryckta då, så, så uppenbarar sig ändå en liten chans. Och då. då är det ju Jordi som egentligen bara tar bollen och trycker sig och rycker förbi. Kävlar, vilket kraftigt steget det är ändå i den löpningen. Och det är så jävla synd att han inte får sätta bollen där. För då vinner vi förmodligen matchen ändå, trots mm. allt. Så, så, så små marginaler är det. Det gäller ju även i tidigare lägen när eh, Elias Ommarsson klipper en passning från dem och startar ett rejält omställningsspel där han kan passa Tobiusen i sidled och nästan, om jag minns rätt, säkra 3-0. Vi har, aj, det finns lägen och det är ju så Det handlar om att ta vara på de få chanserna som kommer Men när man är i det läget som vi är nu Så Så, liksom, så hamnar de små marginalerna Alltid på fel sida ja. Och det är ju bara så jävla så Det är som ett hån När Al-Hakim blåser sin tredje straff liksom, För där vet man ju att det är över liksom. Mm det, det, för det, det spelar ingen roll att deras målvakt blir eh, utvisad och de plockar in den jävla pajasen till, till målvaktstränare Som håller på att värma upp i 40 minuter och tar på sig eh, målvaktströjan och, eh, man, får ju, man får ju frispel efter frispel liksom mm. För vi lyckas inte ens skjuta ett skott på honom mer eller mindre Det är Georgie som igen då har ett, har ett skott som, som går precis utanför, den kunde ju mycket väl ha suttit men annars så tycker jag att vi konsekvent skickar någon lång boll från vänsterkanten ut bort mot högerdelen av, av straffområdet. Och vi förlorar den varje gång där. Jag vet inte vad vi håller på med ens i det läget. Jag ska dra en, en eh, parallell till Goetia Cup-finalerna som jag såg här på Gamla Ullevi. Och då var det näst sista matchen som spelades i Goetia Cup. Och då var det Flickor 17 som spelade. Och det var ett japanskt lag som lyfte bucklan. Och det de gjorde som var... Så jävla härligt att se Var att de spelade inte en Enda boll i luften Det var en... Av ganska förklarliga skäl De var japanska flickor som var 17 år gamla Det var inte jättemycket höjd på dem I jämförelse mot USA då, Som de mötte Och det fina spelet De spelade längs marken Och så tänkte jag på alla gånger Man har stått och svurit åt att det lyfts långt Hur uppfriskande det var och de hade givetvis stor lekstuga. Det var bara en parentes så här som gjorde mig väldigt glad när jag fick se fotboll. Som spelades typ enbart längs marken. Man ska kanske vara glad när man, när man sitter och, och oja sig och svär över detta, att, man, att man inte har cyklat i Uppsala, eller vad, vad tror du? Måste ge supercred till eh, hulken Pontus Fredén- som bestämde sig för att göra det bästa av sin eh, en av sina semesterveckor och eh, låna en damcykel. Och då ska man komma ihåg att när man cyklar långt så är det ju det är ju väldigt mycket material i cykling. Alla som, som ser så här cyklister längs vägarna ser ju att det är dyra grejer de håller på med. Liksom. Snabba briller är det också. Ja, verkligen. Smala däck, snabba briller eh, Och så köper man något sorts chip som man sätter in i hjärnan så att man alltid ser till att vara i vägen. <går> ja. Nej, men han köper då. Eller lånar då en damcykel. Hänger på en sån här släpvagn som jag tror är anpassad för typ att man ska ha sin unge med bakom. Liksom. Att man sätter sin unge där bakom och så cyklar man själv. Och så det ekipaget drar han väg med till Uppsala och tältar längs den ena obskyra småorten efter den andra jag vet att han var i grästorp Sollebrunn han var han var överallt han var utanför Lidköp Lid, Lid, Lidköping var det varit. han var och nådde sen då fram till Uppsala och fick sen åka välförtjänt hämt i en minibuss stort cred till Hulken Ska han ha så mycket cred för detta verkligen är, är det inte bara någon sorts Riktigt sjukt falling down Beteende så att säga? Jo men om man ändå ska göra det så gör han det Med sämsta möjliga förutsättningar Och det tycker jag fan han ska ha cred för vi ändå ja, jag, tyckte, jag, jag tyckte han borde cyklat hem också jag hade, jag, skojar, bara jag hade ju världens övergång Här på sämsta Möjliga förutsättningar Jocke ja, ja. För är det inte så Att det vi får se Från plan här nu mot liksom Sirius är just sämsta möjliga förutsättningar. Nu är jag inte med på vad du menar riktigt även om jag på något sätt instinktivt håller med dig. <laughs> Skönt ändå. Nej men om man ser då till det fönster som har varit nu när det här sommarfönstret och vad som har hänt i klubben, vilka avstängningar vi har haft och så vidare så åker vi alltså upp till Sirius andra gången här nu. På en vecka vi ska spela en match där vi har tappat fyra stycken startspelare och inte fått nya ersättare för dessa. Det ligger alltså i ett läge där det pratas om att vi ska plocka med Benjamin Nygren som spelade med urskett laget för att vi eventuellt inte har plats. Alltså vi fyller knappt truppen med spelare. Och det och vill parka, jag packa på... pa, Paka pa, vad med upp. Paka var med upp. Eh, var var med, upp var det, tyvärr är det jättemyligt att se. Att han, att han är, är så pass nära att spela matchen då Men det kanske också säger någonting om Vad vi har eh, på, på kontot så att säga På tillgångslistan så att säga ah. Och det, är, det finns ju två stycken läger då Kring, kring eh, Mats Gren Som faktiskt är sportchef i Göteborg Och det är då ena är då Team Gren och andra är då Team Antigren, som vi väljer att kalla dem för att göra det Tydligt. väldigt enkelt. Ja, verkligen så. Det är några som då eh, tycker att, nej med Gren, du har fått dina chanser, du har gjort ditt. Eh, och så är det då den andra sidan som är Team Gren, som menar på att eh, Gren han jobbar med sann efter de förutsättningar som finns. Och vad ska han göra då? Och så vidare. Fan, ska man verkligen lasta allting på Gren, undrar jag då? Är inte liksom sport? så mycket större än en tränare och sportchefen. Vi har ändå till exempel då Olle Sultan som är chefscout som är ute och tittar på spelare efter spelare efter spelare skriver rapporter och så vidare och följer dem Alltså ganska noga innan vi gör värvningarna. Jag har aldrig sett någon riktad kritik mot uh, Olle Sultan. Och då är han till exempel den som såg mest av Ingbritt inför värvningar av honom. Stämmer inte hans filosofi då överens med Pojas eller Mats eller vad är det som händer? Alltså, när du är inne på Ingrid här nu så, nu, nu gör jag en sån här utvikning som jag vet att du hatar Men jag, jag, jag gör den ändå Men alltså Mikael Ingebrigtsen Du får ju säga till din jävla Farsa att han inte ska Twittra, bittera tweets Om tränarens laguttagningar eh, Samma kväll som vi har Förlorat mot Sirius det där är. Det där är ett beteende som, som liksom passar sig på Någon jävla pojklagskupp kupp, så här, rimi kupp i, i, i logfoten eller, eller något, något sånt där. Det är för jävla oproffigt. Det är bara att, att stänga av honom från Twitter liksom. Men. <trycklig> Jag, bara, jag kom på det när du, när du, när du sa men... men du har ju saknat Vaskes farsa Så varför inte då bara gå på Ingbrids farsa här nu De ja, kanske Vasquez kan ta farsa... ihop liksom. Va Vasquez farsa hade ändå någon sorts God humor över sig Det här var ju bara bittet liksom, Att ja, tränaren spelar inte min son Det måste vara dåligt eh... Ja, men som, som du sa Så visst eh, Olle Sultan som, som, som scout har ju kommit jag alltså har kommit billigt undan. Jag, jag, jag vet inte. Jag är inte tillräckligt insatt där för att, för att veta exakt vilket jobb han har gjort med vilken spelare och så vidare. Men han får ju aldrig kritik för en värvning som är dålig. Liksom. Eh, som däremot sportchefen får. Sen så kan man ju då kanske hävda att ja men, eh, scouten ingår ju i sportchefens team och sportchefen väljer scouten. Så att det hamnar ändå på det kontot till slut kanske, jag vet inte. Jag tror ju att det är väldigt få värvningar vi gör utan scoutens inblandning i alla fall. Men man kan då ställa så här team gren mot team gren, så gren mot varandra och det är egentligen den enda konflikten som finns just nu och det är väldigt uppfriskande tycker jag. För att i ett läge när det går så här dåligt Och jag har följt Göteborg i många, många, många år Och i ett läge när det går dåligt Så brukar det alltid bli interna stridigheter Om detaljer Det är alltid så, det är alltid en jävla massa detaljer Som folk bråkar kring Men nu håller folk sams Och jag vet inte om det är det här eh, Säger det men, igen Vänta du Tålamodet som gör att folk Håller sams Nej För, men jag tror att det är så här att tå Tålamodet finns fortfarande Med tränaren, med Poja För att man känner ändå På något sätt, jag hoppas verkligen att folk gör det Att, att Poja är en duktig tränare Man vill inte se honom Sparkad och, och, och att han ska bli Ersatt med någon sorts Peter Svärd Figur, eller något i den stilen liksom. det, det, där har vi Ändå så bra vi kan Ha, liksom, utan det är ju Då som jag tror att till och med att det var Thomas Verner som, som liknade det väl liksom att kocken inte har riktigt eh, ordentliga råvaror att jobba med. Och jag måste ju jag måste säga att jag håller med till stora delar för en gångs skull om, om, om den analysen. För jag tycker inte att liksom, man ska ställa sig och peka på poja i det här läget. För han har nog inte fått hälften av det att jobba med som han har blivit lovad en gång i tiden. Men då är det frågan vem, vems fel det är då liksom om det är sportchefen om det är styrelsen eller ah, var, var problemet ligger då. jag tänkte att jag skulle ge lite argument då till team antigren för det är väldigt vanligt då när man ser ja. team gren så säger de bara vad har han att jobba med då och jag ska försöka göra det här och fortfarande framstå så ofärgad som möjligt vi ser hur bra ja. det går Ja. <laughs> om, om man ska se då till så här. Vi, vi, vi, vi, vi, Du är objektiv nu Jag är så, extremt ja. objektiv ja. Och det pratas mycket nu om att Gren då inte får eh, Några medel för att göra värmningar Och att det är därför det är styrelsens fel för att man sätter honom i en situation Där han inte kan lösa problemet Genom att han saknar typ värvningsbudget Och han saknar typ och Ja, du förstår, det finns inget om utgång. det är så och, Om det är så att Gren inte får Några pengar att göra värvningar för Så kan man ju inte vara arg på honom För att han inte gör några värvningar det, det, Då är det frågan Vad anledningen till det är i så fall ja, men, det var, men det var inte där du var va? Nej, jag tror man ska zooma ut lite då Och så ska man ja. se till så här. Hur har vi hamnat i den här situationen? För jag tycker att många är så här, väldigt mycket här och nu i alla lägen. Ja, man har inte den, så var det, ja. Man ska ju komma ihåg då att det är samma man som inte fick några pengar nu då så värva den här vändan. Som värvar Prosper och Lason för fyra miljoner. Som värvar Sörenriks för fyra miljoner och släpper som bossman. Som värvar Jakob Ankerkjön för fem miljoner och släpper för en som värvar Sebastian Eriksson för tre miljoner och släpper som bossman. Som värvar Abdul Razak för en miljon. Och jag vet inte riktigt vad som händer med honom. Som värvar Ingbritt för två miljoner och sätter honom på bänken. Och hans färste. Samma sportchef släpper Kenneth Sohore för att han tydligen saknar motivation. Men som nu ändå lyckas med avsaknad av motivation göra det fint i Premier League. Det är samma gubbe som köper Mads salbäck för 3 miljoner och säljer honom för två. Det är samma gubbe som släpper Thomas Rogner som bossman. Det är samma som släpper Boman som bossman. Och till detta har vi otaliga mängder med lån vilket resulterar i att vi under sommarfrönstret tappar fyra pers från starthjälpan och kan ta betalt för en av dem. Och till våren, den här våren, köpte vi Sakur, Amin och Ingbritt. Det var de tre spelarna som vi la pengar på. Vad har alla de tre spelarna gemensamt? Att de inte har gjort några större positiva intryck i, i BlåVT. Jag har inte varit super mycket avtryck på de här gubbarna. Och faktum, ja, de, har inte var, de har inte varit tydliga startspelare nej, ens. Nej, absolut inte. Absolut inte innan mix lämna eh, och, och så vidare. Alltså, det, ja, men det, det går väldigt lätt att jämföra. Jag drar ofta paralleller till, till företagsvärlden. Men det är en värld jag känner mig ganska bekväm i. Eh, mm. Och man kan jämföra detta med ett lagervärde kan man göra det är väldigt svårt att gå runt som förening när du behöver ha en viss typ av omsättning och framförallt när du är beroende av spelarförsäljningar om du köper in en vara och sen ger bort den eller om du köper in en vara och sen säljer den billigare det gör att du liksom går i en nedåtgående spiral hela tiden och till slut hamnar man i ett läge där man tvingas låna in spelare från diverse klubbar och när deras låneavtal går slut så står man där och tappar fyra stycken startspelare det var starka argument för team Antigren får man ju säga. Vad va har du i den andra vågskålen då? Ja, Gren har ju väldigt ofta hamnat i konflikt med tränare och så vidare. Så där, jag vet inte vem som har haft rätt i dessa situationer. Man har lyckats sälja fina spelare. Man har fått in bra pengar för eh, Pontus Dalberg. Man fick fina pengar. För Gustav Engvall några, några agenter fick också fina pengar Men det är en helt annan femma Så det har ju inbrigats en hel del deg Haitam Alessami Haitam också kommer eh, Från eh, division 1 i Norge typ Och säljs för 10 miljoner Så det finns positiva försäljningar På det här kontot Och, och man får ju också säga då att, att, att eh, Han är Han har varit i en situation där Det har funnits mindre och mindre pengar på kontot På något sätt Ja Gud ja. Och så ska man också komma ihåg här nu då att han Vems har fått jobba på, på dubbla stolar under en ganska lång period. Eh, det jag skulle komma till här som, som ett ganska starkt plusargument i alla fall är att vi säljer Pontus Dalberg och våran styrelse gör uttalanden om att eh, de pengarna ska vi kunna använda till att fördela på värva spetskompetens och bredd och kulturbärare och så vidare och allt sånt där. Ja, det är om, direkta citat som Det är direkta i citat. Och om han nu inte får det då är det ju väldigt svårt för Mats att faktiskt kunna utföra sitt jobb. Ja, och då måste det ligga något annat bakom. Och det, det kan vi ju bara spekulera i. För så långt når inte våra tentakler alltid, Klinberg, tyvärr. Nej, tyvärr inte. Men det har ju ändå spekulerats i eh, några namn. Vill du ta mig igenom detta, Jocke? Ja, eh, och där får vi också då liksom... <laughs> Man får, ju, man får ju rikta lite kritik till, till oss eh, liksom galet jävla vansinniga supportrar. För å ena sidan så, så tycker man att nej, vi kan inte värva den, den är för dyr. Å andra sidan så blir man vansinnig då för att vi har en, en mittback från BK Forward som ligger väl i division 1 eh, på, på provspel då. En kille som heter Daniel Björkman som även har provspelat med aik en gång i tiden. Så det är ju ändå en spelare som har varit på de allsvenska klubbarnas radar som är en vänsterfotad mittback. Han provar här med AIK så sent som i vintern, om jag minns Ja, och jag känner väl lite så här. Vilken som helst vänsterfotad <laughs> mittback borde kunna förstärka oss nu. Nej, men det, det är lite så. Uh, jag har dålig koll på honom. Vi ska, vi ska väl göra så att vi kan kolla. Lite mer med vår vän Elena Lövholm som är, är expert på Örebro fotbollen där forward huserar om han skulle bli mer aktuell i framtiden där. Vi har ju också den här Sargon, det fantastiska namnet som, som verkar vara på ingång. Ska vi göra så nästa vecka om det inte har hänt så mycket, att vi, att vi låter både Elena och eh, hennes bror Eddie Hjälpa oss att scouta de här spelarna Det tycker jag definitivt de, de, de, är, de är ju stora DG Fors supportrar Och Elena har koll på Örebro fotbollen ska vi, ska vi säga att vi gör så Så tycker jag definitivt att vi gör Ska vi ta lite positiva nyheter nu då Det andas ju framtid I det blåvita akademin, Eller hur <laughs> Du låter verkligen inte som du tror det Jo men det gör men... jag faktiskt Ja, men det är väl Gotia Cup där som, som ändå har skänkt en del glädje till många blåvita prövade supportrar i, i förra veckan här. Ja, eh, Gotia Cup då tar vi P17-laget där, eller U17 som de kallar, som då alltså är en elitklass där man bjuder in lag, riktigt duktiga lag eh, från hela världen och deltar Där spelade man minns an final mot Right to Dream som vi alla vet är... En jätteakademi i Ghana Där man samlar de absolut bästa spelarna Jag skulle nästan vilja säga Att det är Ghanas U17 landslag För att göra det så enkelt som möjligt Och jag Är riktigt, jag är en riktigt Riktigt dålig människa nej, Som tycker att just namnet Right to dream Att det verkligen på något sätt andas FIFA, korruption, Falsk spel och utnyttjande av, av, av unga fotbollsspelare och så vidare. Om vi ska dra det hela vägen nu då, så var alla ja. spelarna Var afrikaner och alla personer i ledar- och tränarstab var britter. Och jag vågar påstå, utan att ha faktakollat detta, att Ride to Dream säkerligen är en gigantisk brittisk satsning där nere för att kunna handplocka spelaren till eh, fina ligorna i, i Storbritannien. Men det är ju måste ju vara någon sorts money-making factory där nere. Alltså, det, det är någonting inom som bara. Känner, nej, vad fan. Det, här, det, är, det är något som luktar sill här. Liksom. Men å andra sidan så åkte jag glatt till Ryssland och kollade på VM. Så ja, jag, har väl inget, jag har väl inget nej. att säga till om i det här läget. Ändå. Och den glädjen man får se de här killarna när de spelar fotboll, oavsett om de gör det. Alltså, oavsett om de spelar goda kuppfinaler eller inte. Bara det gjorde, det gjorde mig glad att det fanns en sån organisation. För Ghana, vet jag, är ett lite ogåare land och växa upp i en Sverige. Och de såg min sann ut att må riktigt bra. Och det gjorde mig, ta mig fan, riktigt jävla glad. Skit i det! Det vi skulle säga var i alla fall att IF Göteborg spelar final mot detta fantastiskt duktiga eh, gananska lag. Och... Gör det tyvärr då, eller förlorar tyvärr då den här finalen. Ställde upp med en väldigt defensivt balanserat lag. Jag måste säga att spelare som stack ut här var ju då Arvingen Noah Alexandersson. Som jag verkligen tror på i framtiden. Jättefin spelare, är alltid den som egentligen startar alla anfall. Spelar med enorm frenesi. Känns som ett supertydligt framtida lagkaptenens namn. Han har lite X-faktor Noah faktiskt, för att säga. Han har nog inga problem att få matchningar på Tinder heller, skulle jag gissa. Nej, jag skulle vilja påstå att han skulle kunna vara arvinge också till Albin Ekdal i landslaget då, som har haft en sån jävla gräddfil i livet. Dels växer upp stört snygg, stört känd farsa, stört bra på fotboll. Och dessa tre attributen har ju också Noah Alexandersson då, så han har ju riktig jävla gräddfil i livet- men, Jag ja. tänker bara på Kasper Janebring när du pratar om Arvingarna Arvingen, här, men, ja. men det är en helt annan Jag är onsala dessutom att spelar i ja. nu Så han kan mycket väl köra förbi på någon sorts flakmoped här ja. Vilken sekund som helst Kas ja, Arvingarna är ju då att dansband startat av massa Arvingar Till andra dansbands. Eh, eh, vad ska man, dansbandspappor stark podd, stark podd ja. här just nu jag skulle också då säga, för det var nämligen lite spekulation då kring om Benjamin Nygren skulle åka med till Uppsala eller inte. I och med att man skulle spela den här goda kuppfinalen då. Ja. Benjamin stack tyvärr inte ut det minsta eh, på den här planen. Och det gjorde mig lite orolig, för det är jättemånga som har frågat så här: Hur står Benjamin? sig? När får vi se Adil och Benjamin spela? Och tyvärr det jag har sett av Benjamin på träning och i Cup. Man kan även följa det via Gutiakups hemsida. Så det var helt fantastiskt bra. Kul för honom att få göra mål mot Tokyo. Men oavsett. Han är ganska långt ifrån. När man förlorar duellspel mot 17-åriga killar. Då kommer man förlora duellspel mot mittbackare i Allsvenskan också. Så enkelt är det. Även om de kommer från gananska landslaget. Även om de gör det, ja. Men... Jag säger inte att inte Benjamin kommer bli något Men han ska inte in där och spela nu så Nej. För, alltså, för, för när man är i den åldern Så är det väldigt mycket som kan påverka Det kan vara väldigt mycket upp och ner I, i, i kurvorna liksom I utveckling och, och när, när man kan prestera Och inte Men du, vad du säger är Stå inte och skrik att han ska in i startelvan redan nu För det, det kommer inte funka När ni säger att det inte kan bli sämre Så vågar jag påstå att det kan bli sämre så, så enkelt vill jag säga En underbar livsoskådning du har ja, Fan vilken negativ Folk kommer tycka att jag är jättenegativ och tråkig nu Men vi har lovat att vara lite mer ärliga det här året Och tyvärr så var det ett jävligt opassande år att vara ärlig på Ska vi släppa dem eller? Ja du menar att vi ska lämna dem i ett läge där det inte finns någon Right to dream överhuvudtaget Glimberg <laughs> Exakt så Fan vad dåligt det där blev <laughs> Ska man, ska man så, Hitta någon sorts ljus i mörkret då Så är det faktiskt Vi har ju en anfallare Med en formkurva som ändå är på väg jävligt högt upp I, i Georgie Och vi möter ändå ett lag Som inte har gått någon vidare Senaste tiden i BP Och vi gör det på hemmaplan Och jag tycker ändå att liksom att Om man nu Eh, säger sig vara eh, stor supportet i blåvit och brinner så mycket för det och har så jävla mycket åsikter om vi ska värva den och den ska avgå och den ska spela och den ska sparkas då kan man fan ta sig till Gamla Ullevi och stötta laget när det nu är mitt i jävla sommaren du har ingenting att göra förutom att, att bada liksom. så, så eh, försök att eh, på något sätt sluta upp och visa att vi är IFK Göteborg trots allt och Jag vill också skicka en eh, påminnelse här nu. Kommer ni ihåg i vintras när vi satt och laddade för det här- Kommer ni inte ihåg att i stort sett alla stod bakom den här satsningen som vi gör just nu? Alla var med på att vi skulle backa lite. Vi skulle ta ner förväntningarna. Och så skulle vi bara gå igenom det här tillsammans. Då är det inte schysst att hoppa av i mitten. Det är fan inte schysst mot föreningen när de väl har tagit de här besluten. Nu ska de bara få rätt förutsättningar och göra så bra som möjligt av det. Så ska vi klara den här jävla hösten. Och det ska vi göra tillsammans. Amen. Preacher, eh, Patrik Lindberg Ungefär så Tack som fan till Expect För att ni hjälper oss att göra BB-podd Tack också till Melrose Company Som ligger i Kungsmässan På andra plan Där min pappa var inne idag Och eh, tittade på en tröja Men som han då tyckte eh, Var alldeles för liten Den var i storlek XL eh, Nu släpper vi våra lyssnare Har det så bra i sommarvärmen Hej jag när en sinnesvärn, jag det allt mitt följer varje Jag är en döende som aldrig lär. Jag är en man på drift igen. Jag levde lust och en bordgöm kust. Ingen I'm